Бункер 1. 2345 рік. 72. Дональд чекав у кімнаті зв'язку на свою першу нараду з керівником 18-го. Щоб скоротати час, він крутив ручки і регулятори, які дозволяли йому перемикатися між камерами цього бункера. З одного місця він міг бачити всіх мешканців світу. Він міг звідснені впливати на їхню долю, якщо хотів. Він міг покінчити з ними всіма одним натисканням кнопки – Поки він жив і жив, замерзаючи і розмерзаючись, ці смертні виконували свої повсякденні справи. Жили, вмирали, не знаючи навіть про його існування. Це як загробне життя, пробурмотів він. Оператор на сусідній станції обернувся і мовчки подивився на нього. І Дональд зрозумів, що промовив це вголос. голос. Він повернувся до чоловіка, чиє густе чорне волосся виглядало так, ніби його в останнє розчісували століття тому. Просто це... це як вид з небес. Пояснив він, вказуючи на монітор. Це видно на щось, погодився оператор і відкусив шматок сендвіча. На його екрані одна жінка, здавалося, кричала на іншу, тикаючи пальцем в обличчя іншої жінки. Це була комедія без сміху в записі. Дональд намагався не розмовляти. Він набрав номер їдальні у 18-му і спостерігав, як люди туляться до екрану на стіні. Натов був невеликий. Вони дивилися на безжиттєві пагорби, можливо, чекаючи на повернення своєї прибиральниці, яка пішла. А може, мовчки мріючи про те, що лежить за тими тихими вершинами. Дональд хотів сказати їм, що вона не повернеться, що за тим пагорбом нічого немає. Хоча потай він поділяв їхні мрії. Він мріяв відправити один із дронів, щоб подивитися, але Еран сказав йому, що дрони не для огляду, вони для скидання бомб. Вони мають обмежений радіус дії, сказав він. Повітря там розірве їх на шматки. Дональд хотів показати Ерену свою руку, плямистою, рожеву, і сказати йому, що він був на тому пагорбі і повернувся. Він хотів запитати, чи повітря ззовні дійсно таке погане. Надія. Ось що це було. Небезпечна надія. Він дивився на людей у їдальні, які дивилися на екран на стіні, і відчував спорідненість з ними. Ось так стародавні боги потрапляли в халепу, закохувалися в смертних і вплутувалися в їхні справи. Дональд посміхнувся до себе. Він згадав прибиральницю з її товстою папкою і те, як він міг би втрутитися, якби мав таку можливість. Він міг би подарувати їй життя, якби мав таку можливість. Аполлон, закоханий у Дафну. Командир зв'язку поглянув на монітор Дональда на зображення на екрані, і Дональд відчув, що його вивчають. Він переключився на іншу камеру. Це був коридор, схожий на шкільний. По обидва боки стояли шавки. Дитина стояла на вшпинках і відкривала одну з верхніх шафок, дістала звідти маленьку сумку, повернулася і здавалося, що сказала комусь поза кадром. Життя йшло своєю чередою. «Дзвінок надходить!» – сказав оператор за їхніми спинами. Чоловік із сендвічем відклав його і нахилився вперед. Він струсив крихти з груди і переключився з камери, що показувала двох жінок, які сварилися, на камеру, що показувала кімнату, заповнену чорними шафами. Дональд взяв навушники і витягнув дві папки з-під столу. Верхня була товщиною в 5 сантиметрів. Вона стосувалася зниклої прибиральниці. Під нею лежала набагато тонша папка з ім'ям потенційної тіні. У навушниках пролунав чоловічий голос. «Ало?» – Дональд глянув на монітор. За однією з чорних шаф стояла постать. Він був одягнений і низький, якщо це не було з потворенням об'єктива камери. «Звіт!» – сказав Дональд. Він відкрив папку з написом Лука Скайл. З попередньої зміни він знав, що система зробить його голос рівним, а всі голоси однаковими. «Я вибрав тінь, як ви просили, сер!» «Хороший хлопець, він раніше працював у серверах, тож його доступ уже перевірено!» «Який покірний цей чоловік!» Дональд вважав, що він відчував би те саме, знаючи, що його світ може закінчитися одним натисканням кнопки. «Такий страх ставить людину в суперечність із її его!» Оператор поруч із Дональдом нахилився і відгорнув для нього верхню сторінку в папці. Він постукав пальцем по чомусь за кілька рядків нижче. Дональд пробіг очима звіт. «Два роки тому ви розглядали пана Кайла як можливу заміну». Дональд підвів погляд і побачив, як чоловік за комунікаційним сервером витирає по тилицю. «Так, це правда», – сказав керівник 18-го. «Ми не вважали, що він готовий». Ваш відділ подав звіт про пана Кайла як про можливого спостерігача. Тут сказано, що він провів кілька сотень годин перед екраном. Що змінило вашу думку? Це був попередній звіт, сер. Він надійшов від іншого, потенційного спостерігача. Трохи нато завзятого джентльмена, якого ми вважали більш придатним для команди охорони. Запевняю вас, що пан Кайл не мріє про зовнішній світ. Він виходить на гору тільки вночі. Чоловік прочистив горло, здавалося, вагаючись. Щоб подивитися на зірки, сер. На зірки. Так. Дональд поглянув на оператора поруч, який доїдав свій сендвіч. Оператор знизав плечима. Керівник бункера порушив мовчання. Він найкращий кандидат на цю роботу, сер. Я знав його батька. Суворий сучий син. Ви ж знаєте, що кажуть про сходинки та рейки, сер. Дональд не мав уявлення, що вони кажуть про сходи та рейки. З цих бункерів лунали лише аналогії зі сходами. Він замислився, що б сказав цей Бернард, якби побачив ліфт. Ця думка ледь не викликала посмішку. «Ваш вибір тіні затверджено», – сказав Дональд. «Якнайшвидше відправте його до спадщини». «Зараз він навчається, сер. «Добре. А що там з останніми новинами про повстання?» Дональд відчув, що поспішає, виконуючи рутинні завдання, щоб повернутися до своїх більш нагальних досліджень. Керівник бункера озернувся на камеру. Цей смертний добре знав, де ховаються очі богів. «Механіки забарикадувалися досить міцно. Вони чинили опір під час відступу, але ми їх добре розгромили. Є м, невелика барикада, але ми маємо її пройти будь-якої меті». Оператор нахилився вперед і привернув увагу Дональда. Він вказав двома пальцями на свої очі, а потім на один із порожніх екранів у верхньому ряду, вказуючи на одну з камер, яка вийшла з ладу під час повстання. Дональд зрозумів, до чого він хилить. «Є якісь ідеї, звідки вони дізналися про камери?» запитав він. «Ви знаєте, що ми тут сліпі від 140-го поверху вниз, правда?» «Так, сер, ми... Я можу тільки припустити, що вони знали про них вже деякий час. Вони самі прокладають там кабелі. Я був там особисто. Це гніздо трупи кабелів. Ми не думаємо, що хтось їм підказав». «Ви не думаєте». «Ні, сер, але ми працюємо над тим, щоб хтось туди потрапив. У мене є священник, якого ми можемо відправити, щоб він благословив їхніх померлих. Хороша людина». Під наглядом охорони, я обіцяю, що це не займе багато часу. Добре. Переконайтеся, що так і буде. Ми будемо тут прибирати ваш безлад, тож наведіть лад у решті вашого будинку. Так, сер, зроблю. Троє чоловіків у кімнаті зв'язку спостерігали, як Бернард зняв наушники і поклав їх у шафу. Він витер лоб ганчіркою. Поки інші були зайняті, Дональд зробив те саме, витираючи піт з чола хусткою, яку він випросив. Він підняв дві папки і подивився на оператора поруч з ним, у якого на комбінезоні був свіжий слід від крихт хліба. «Слідкуйте за ним уважно», – сказав Дональд. «О, слідкуватиму?» Дональд повернув навушники на потилицю і встав, щоб піти. Зупинившись біля дверей, він озирнувся і побачив, що екран перед оператором розділився на чотири квадрати. В одному з них кімната заповнена чорними, як мовчазні, вартові вежами, в іншому – дві жінки, які сварилися.